היפו בוטם. האזנתם לתוכנית היפו בוטם, אנחנו נהיה בו גם בשבוע הבא בין עשר לחצות. מי שרוצה להגיב על התוכנית או לכתוב חמשי אה, לשיר האמצע, יכול לצלצל לטלמסר 7651621. אני חוזר, 7651621. יש לנו גם אתר אינטרנט, יש המון מערכונים חדשים שאפשר לשמוע. אחרינו, ז'קי שרגה עם תוכניתו נקודת ארצ'ה. אם תקשיבו טוב, תוכלו לשמוע אותי מדבר באותו פתיחה. היי היפופוטם גדול! מי זה? זה אנחנו, ההיפופוטמים הקטנים! הב... הבוסים של התוכנית שלך! מה אתם רוצים? מה אנחנו רוצים? להוריד לא את, את התוכנית, התוכנית שלך! למה? הקטעים, הקטעים היו לא, לא טובים! אני אשתפר, אני אשתפר, אבל אל תדאגו! לא, אין עוד הזדמנויות! להתראות, ההיפופוטם הגדול! לא, לא, לא, לא! לא, לא, לא! מה זה? חלמתי חלום נוראי. זה היה רק חלום. מה קרה לך, יקירי? אתה קודח. היה לך סיוט, יקירי? בוא, תחזור לישון. תנגד את הריר מהכרים. אוי! אני אביא כרית חדשה, יקירי. לך לישון. לילה טוב. לילה טוב.